Віточко, боюся, сьогодні з мене більше клопоту, ніж користі. Валерчику, як серденько, приклала руку до його грудей. Відколи у мене з'явилася ти і мій син, жодні хвороби більше не страшні, відбувся жартом професор. Ходімо, подивишся, яке гніздечко я звив для своєї ластівочки. Він повів молоду господиню спочатку в найближчу до кухні кімнату, ванну, що світилася біло блакитними угорі і синя сапфірами унизу, кахлями, виблискувала новими кранами. «Все новісіньке. Місяць тому закінчили ремонт. Квапилися до твого приїзду», – похвалився господар. У вітальні, яку Вікторія вже знала з опису Софії, серед картин на стінах вона не помітила портрета Софії Венедиктівни. Питати не випадало. Кабінет професора. Все, як при дідові Валеріана Альбертовича. Стіл, шафи з книжками, шкіряний диван. З нових речей – портативна друкарська машинка. Полиці з науковими книжками і журналами – російською, англійською, французькою, німецькою мовами. Ти що, усі ці мови знаєш? Захоплено глянула на Валеріана Альбертовича Вікторія. Ні, Люба, не такий я вже й розумний. Розмовляю лише англійською, трохи німецькою, з французької та іспанської перекладаю зі словником. А ще? З італійської, але зовсім трішки. А з японської? Ні, це вже занадто. І єрогліфи не для мене. Не віглася ти, мій коханий, Вікторія пригорнулася до його плеча. Ходімо, Віточко. Покажу тобі нашу спальню. Після важкого дерева і темних шпалер вітальній кабінету Вікторії здалося, що вона потрапила до іншого світу. Світлого, біло-рожево-золотавого. Білосніжні стіни і стеля, рожева піна гардин, білий арабський гарнітур із золотистою оздобою, рожевий килим, покривало на широченному подружньому ліжку, Рожевий пуф біля дзеркала над туалетним столиком з новими невідкрукованими пляшечками і коробочками в Цалофані. Втішений захватом, щоб доповнити враження, Валеріан Апертович дістав шафи і кинув на ліжко рожевий з білою облямівкою пенюар. Напівпрозора тканина м'яко впала з його рук. Вікторії здалося, що тканина ожила і хижо заворушилася. Пенюар був дуже схожий на той, в якому вона починала свою кар'єру у Львові в будинку Елли Валентинівни. Швидше відчувши, ніж побачивши хмарку на обличчі коханої. Професор занепокоївся. Тобі не сподобалося? Можемо придбати інший. Я вибрав цей, бо він за кольором дуже пасував до... Він обвів рукою кімнату. Я уявив, як ти вранці встанеш, одягнеш це рожеве диво і принесеш мені каву до ліжка. Ні-ні, кохана, кави мені не можна. Та й варити її ти, напевно, не вмієш. Ну, звичайно, куди нам проти вас...